PAS A PAS, una mirada a la cultura arabo-musulmana. PAS A PAS, un programa conduït per en Carles Penya. Molt bona nit, benvinguts oients de PAS A PAS. Avui, en el programa d'avui us oferirem la primera part de l'entrevista que vam fer al Mohamed Suleiman, que és un músic membre i fundador de l'Orquestra Árabe de Barcelona. És una entrevista que ens va oferir a casa seva i per la llargada de la mateixa l'hem dividit en dues parts, una de les que l'oferim avui i la, propera, i la segona part la propera setmana. Molt bona nit, avui estem amb el... Mohamed Suleiman, membre de de l'Orquestra Art de Barcelona de a casa seva, hem tingut la gentilesa de convidar-nos per xerrar una mica de, de la, del seu últim disc Libertat i de una mica tot plegat Bona nit Mohamed Molt bona nit i benvinguts a casa meva i bueno, De fet és una casa del banc Però bé, bueno, que aquí visquem tots eh, A les cases dels bancs que ens estan controlant a tots i, Però bé bueno, benvinguts i amb el te amb els pastissos anticipats del mes de Ramadan. vull dir que és un tot un luxe a compartir-lo amb vosaltres Moltes gràcies, el Mohamed ens ha convidat un te i aquí tenim un plat també amb xabaquia que és la, un pastís típic del, del Ramadán no? Exacte uh -huh. Tenim també la Neus, la Neus Net, bona nit Bona nit El Mohamed Netashab, bona nit Bona nit i bé ens agradaria, no sé, comencesis una mica a explicar-nos perquè segons ens hem estat ba, segons la informació que tenim tu de fet vas néixer, vas néixer a Chaué una ciutat del nord del Marroc allà vas començar la teva formació com a músic tocant el violí amb una formació clàssica i, i llavors un bon dia decideixes marxar i venir, venir cap aquí que ens una mica... Sí, bueno, jo vaig estudiar música al Marroc com carrera clàssica però que l'objectiu, com tots en el seu moment i, i en qualsevol família ha passat, passarà i ara ho entenc més, eh, que tenia que fer una altra cosa perquè de la música no es pot veure i ara ho adono després de, de 18 anys de lluita aquí, doncs, eh, clar, jo he estudiat enginyeria en Electrònica, i la meva sortida al Marroc ha sigut com perquè tenia una mica a Bèlgica per anar a continuar un parell d'anys que em faltava i el pas per anar a Bèlgica ha sigut, com he fet el viatge per Carreterra, doncs vaig passar per Catalunya i Barcelona. I, i mira, doncs passar una setmana a Barcelona s'ha convertit a pas, ara mateix en quasi 18 anys. Si Vas passar per Guia i t'hi vas quedar, no vas arribar a Bèlgica? O... No, no. Bueno, vaig arribar després per tocar i no m'arrepenteixo de, de, no de no haver anat perquè és una ciutat molt deprimida. No com Barcelona, que Barcelona, ciutat, és, és per mi una de les millors capitals, les capitals més guapes del món mundial. Llavors una vegada aquí ja comences a moure't amb l'ambient de la música, com, com comences a, a introduir-te? Bueno, jo vaig començar a introduir-me en la societat venen centerons, javeros, monederos en los mercadillos per poder menjar i arribar a final de mes perquè en el seu moment quan arribes no et coneix ningú i has de començar de zero i, i jo necessitava passar-me per aquesta experiència per conèixer una mica la mentalitat del poble conèixer el poble des, del, des, del, des de dins no des de la imatge que tenem com immigrants o des de la imatge que tenim ja, una vegada que, és, que, que encara estem al Marroc i tal i al món de la música doncs, em vaig començar molt poc a poc tocant en una sala, cada vegada conec més gent tocant el típic en aquelles actuacions que es fan anuals eh, contra el racisme o el dia mundial de la pau no sé què, no sé quan són actuacions que eren per amor a l'art però bueno, per mi era un moment de conèixer gent nova i, i és, com, és com una planta que tu poses la semilla i la vas irrigant i cada vegada pues, està donant més i més flors i això pues, és temps al temps i, i a dia d'avui pues, no m'arrepent això, m vaig passar per uns moments molt durs però altres molts bonics, molts dors des de dormir al carrer en una oficina de la caixa que ara mateix quan vaig i veig una persona i jo sé exactament què pensa perquè vaig passar per el mateix fins estar en jocs de molt i molt i molt luxe però el Mohamed sé que la mateixa persona, humel amb peus a terra i pensant que per molt que estic allà un dia vaig estar al carrer, que això pues, és, un, és una experiència molt bonica en la vida. I el projecte de l'Orquestra àrab com com comença? Jo vaig començar a treballar amb moltíssima gent d'aquí també de fora que estan per aquí i tal i qual i vaig decidir que el millor seria que, perquè quan treballes amb altres persones tu fas coses potser algunes t'agraden i moltes altres no t'agraden però perquè facis tot el que a tu t'agrada has de muntar una història teva i, i com ja som molts immigrants jo crec que, que era l'ocasió de poder muntar un, un grup que es diu textualment l'Orquestra Árabe de Barcelona perquè moltes s'imaginen preguntat per què el nom és la realitat tal qual, per ahir tampoc hem posat un nom d'una marca, és Orquestra Árabe perquè som àrabs per árabs ara tenem molt més catalans que ara per nosaltres però cantem amb árabe de Barcelona perquè hem sortit de Barcelona i així, doncs, eh, va començar justament el, eh, amb la discreció dels atentats de Madrid, perquè em deteis al moment, perquè que per culpa d'aquests atentats mm, si ja encara ens miraven com aquell típico morro de merda, perdó, doncs el perdón de com es PMM tothom sabem el que és, es converteix inclús amb un terrorista tal i qual doncs necessitàvem un, tenir un micro i presentar el que som defendent la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra ideologia a base del respecte de d'on venem i on som i amb qui som i què volem, que és pau amb tothom Perquè a més o més dels membres, com tu has ben dit, no sou tots de... Àrabs, ni... també bueno, hi, ha, hi ha membres que són catalans i també teniu un membre que és, que és grec, no? Bueno, el grec és l'únic membre que ja l'hem donat de baixa perquè, bueno, doncs perquè és històries de la vida que no ens ha agradat molt però sí que ha sigut a partir del tercer projecte hem decidit que quasi amb majoria absoluta de, que de no continuar amb ell o que no continués amb nosaltres però una qüestió de que no que no funcionava por raidora musical i ara només ens hem quedat cinc eh, catalans i quatre marroquins que jo crec que el, si diuen que el Barça és més que un club jo dubto perquè els que són són uns comerciants, negociants que van a milions i milions i milions i quan no guanyen aquests milions ja es converteix en una nosaltres jo sé que diria que som més con grup de música, perquè sé que per molt que ara no, fa molts dies que no hem fet molts mesos que no hem fet cap bolo, Ens seguem coma aquellalla típica família ens troquem cada setmana o cada dia o cada par de dies que, com estàs, com tal com qual i ens ajudem amb nosaltres a vegades. només aquella ajuda emocional que necessitem que s'ha perdut perquè bueno, pues, tothom corre a càrrega dels euros i a vegades els euros no són tots i és, el que és com amb, amb l'orquestra, la veritat és que hi ha una diferència cultural estem parlant de més que la metà que són, jo no diria que cristians són ateus i parlem quasi la meitat que són musulmans practicants i fem gires i bé, bueno, és, és dels punts que m'encantaria sempre donar-li molt, molt Mol, molta volta perquè tots aquests que diuen que és difícil conviure amb els musulmans crec que, i crec això ho diuen els mateixos el, el Joan el Sergi, el Jordi, el Quim tots ho diuen el Dani diuen que la convivència amb nosaltres és, és quasi de germans ja no, som, no només és un grup de música va molt més enllà i per això doncs pues, és són dels punts forts que haga mateix. Per molt que la cosa està una mica més parada, doncs encara estem amb ganes de lluitar i de ci endavant i ajudem a altra. De fet això que dius, recordo una entrevista que vas donar Vafer en el país en la qual deies que, bueno, que aquesta diversitat que hi ha dins del grup es tradua que mentre uns feieu el ramadan, els altres menjaven porc i bevien alcohol. No? Sí és una definició que ens ha cridat cridar molt atenció perquè hem trobat unamica bueno, que una mica reflecteix molt, molt una realitat. No? A ve, jo és el que de jo estic aquí. és es un país que no és musulmà. Tampoc he que és cristià. he trobat més ateus i tot. Jo com a emigrant faig el Ramadn i greixo i m'encanta me que quan faig el Ramadà, qui ningú es posi a criticar-me perquè ho faig. Però el primer pas que faig jo per evitar que em diguin això és que quan estega el súper i veig que hi ha tot un arsenal de pates de jamón, no em dóna fàstic ni veure el jamón ni a veure la gent que està comprant. Vull dir que, que no em poso en la vida dels altres, tampoc m'agrada que ens fiquen en la nostra vida. I això passa, doncs és el que et dic, mm, Anem de girar i inclús quan no estic el ramadà, al minó hi ha tres plats i un dels és de, de, de jamón o de d'orelles de cerda o del que sigui, el, el company endavant està menjant això i jo estic menjant una altra història i no... Però el, el problema no és això. El, quan es perd el respecte, sé sí que és un problema. I quan no sabem... Bueno, no és que no sabem, sinó no volem respectar els altres Perquè voler és poder I si no vols, no ho pots fer Tampoc I el respecte és la cosa més universal El respecte i l'amor és la cosa més universal que, que, que existeix en totes les religions del món I en totes les cultures del món Bé, jo et volia preguntar una cosa I és que ja que ets músic i Jo penso personalment, no tinc una teoria No sé si tu estaràs d'acord amb mi en què la música ajuda molt a crear aquests ponts d'unió i de, de respecte. Què en penses tu d'això? La música hi té alguna cosa a veure? Home, sí. Un dia eh, vaig estar parlant amb un religiós, amb un musulman molt, molt potent d'Aràbia Saudit, perquè han, també han sortit uns col·lectius sheites que diuen que la música és haram, que és prohibit i tal i qual. I, i d'això és com si aquest got que tenem endavant podem dir que està prohibit o no, i la música és això. Què canvia? Que en aquest got jo puc posar vinino i et mato. com puc ficar aigua freda que tu estàs al Sahara, a punt de morre de set i et salvo la vida, i la música és el mateix, la música és el que posa dents, Eh, és, una, dic, és una arma que pot ser d'unió massiva com pot destrucció massiva, doncs hi ha uns nazis que posen també uns temes musicals entre els joves que van mmm, circulant i circulant i fan propaganda d'un cert tip tipus d'ideologia molt dolenta, molt d'extrema dreta i tot això i a això pues, utilitzes la música per una via que no és la adequada, és el mateix exemple que he dit abans. Però no deixa de ser que és, són les persones que controlan no és la música. La música en si no podem dir mai que, que, que, que pot ser una cosa molt, molt, molt, molt negatiu Quan la naturalitza mateixa cada dia ens regala sons i aquests sons pot ser d'un tron o d'una tormenta que pot ser en el seu moment també té el seu encant o d'un vent amb el Sahara que té un encamp, la música és una cosa molt, molt, molt preciosa, només hem de saber utilitzar-la per les millors vies. Això sí, quan tu fas música tens la sort de tenir una font de presentatge i una via d'una nova educació que pot dominar i que és molt bonica quan esteu a l'escenari i esteu donant concerts esteu, esteu fent música pels altres arribeu a sentir que hi ha un, un feeling amb el públic què és el que està passant al Parlament o no us passa eh, hi ha algun sentiment especial que, que ens puguis explicar ara ah, sigui sí, més M'has tocat en un dels punts molt, molt... Mira, si encara cagastem, és gràcies a tots aquests moments que, que han passat Alguns d'ells és molt difícil d'explicar-los Perquè només s'han de veure eh, Jo només t'haig de dir que una de les moltes vegades que han passat això Ha sigut a Mixec, a DF, amb un dels concerts que hem fet Era un concert als 12 al migdia al públic eren 17.000 persones, hi ha una cançó Sophie que, la, que fem que encara presentàvem al primer disc que la meitat de la cançó, bueno, No sé nosaltres que som molt creients hem estat amb connexió perquè intentem entrar en una connexió amb la, en tota l'estona però en aquests moments ja és molt més perquè estàs fent una música Sophie i tal i no sé, per nosaltres havia una connexió molt, molt, molt especial, no hem, quan hem donat compte hem trobat que tot el, tot el Jordi i el, el Joan estan plorant, quan hem vist el públic hem imaginat que tota una plaça a de gent i gaire tota la meitat del públic de la, del que estan a la població no restaven plorant. Com explicar-lo això? És que a vegades no s'ha de buscar les explicacions de les coses, s'ha de veure i deixar-la que, que marxés. Coses que que hem sentit. Una vegada jo estava venent discos i una noia va dir que va comprar un disco de l'orquestra de Barcelona que segurament després de que l'escolti a su mama canviarà l'opinió sobre els morros. Coses que, curioses que passen, no sé, sé que a vegades ens hem trobat amb casos de persones que ens diuen que no cal que ens expliqueu el que dieu perquè cantant a ens arriba i ho entenem tot. I, bueno, pues, això sí, per veure en concert nostra, Eh, jo no diria que s'ha de tenir una preparació prèvia, sinó que bueno, ha d'estar amb ganes de descobrir una ex nova experiència i amb ganes de, de veure una nova experiència. En quin sentit, eh, perquè jo he estat escoltant els vostres CDs i no <laughs> m'han agradat moltíssim i en quin sentit dius que s'ha d'estar predisposat a tenir una nova experiència? S'ha d'estar predisposat en el sentit de que hi ha, hi ha persones d'Occident, està clar que no és el teu cas, però hi ha persones en Occident que... Bueno, en Occident en general hi ha una comuna norma en Europa, en el bé continent, es como si lo correcto y lo ideal y lo bueno y lo que ha de ser es només al que es fa y al que surt de Europa. Todo que no es como al que es hace y al que se hace de Europa eh, no es lo correcto, ni ide lo ideal, ni lo que es... no es la razón, digamos. Todo eso puede ser que es verdad. S'ha avançat molt en la medicina, s'ha avançat molt en les infraestructures de l'esport, molts bons arquitectes, molts bons enginyers, molts bons d'art. Però quan es tracta de sentiments, desgraciadament tot el que s'ha avançat a Europa ha sigut també per la desgràcia de matar una part molt important del ser humà que és la part emocional, sentiments és córrer i córrer i córrer a darrere dels i a costa de matar dins de tu una, una, una via que, que desgraciadament no la pots recuperar ni amb tots els diners del món Nosaltres en els països del tercer món el que tenem gràcies a Déu és no molta pasta una pobresa extrema però el que no hem perdut mai és la connexió amb els espèretos la connexió amb si mateix, la, la, la, les ganes de, de, de, de, de desviar a vegades a la teva ment més allà d'on ets tu, on, on estàs tu, eh, connectar amb els teus espíritus i això quan estem parlant del, del món musulmà per exemple és connectar amb Allah i tu quan connectes amb Allah inclús amb la lectura del, del Corà és una lectura musical preciosa, tu te'n vas a escoltar la meca quan l'imam està recitant el corà, recetant amb milions i milions de peregrins allà, a mi més que una vegada aquesta aquest persona m'ha fet plorar, perquè són vibracions que, que, que arriben, que, que, perquè jo, no, jo dins de mi no estan no els euros, Porque a mí, al meu para más de siempre, el dinero lo haces tú, pero nunca el dinero te tiene que hacer a ti. Es tú has de estar la teva par emocional. Perdonad, bienvenido, que después pot ser que te agrade o no. Pero cuando escuchas una cosa por una primera vez, fijas la oreja, que és el correcte, però abans de l'orea, tu a nivell interior, fins a on ets capaç de, de, de digerir una cosa per la primera vegada. I en quina part del teu cos? Que és la part emocional d'amor? Que és el cap? Eh? Hi ha gent que escolta les coses amb el cap. El cap és un ordinador, que no sentiments. El cap, no pot, el cap pot dirigir, orientar, mmm, manipular a vegades, però per decidir si hi ha alguna que t'agrada o si hi ha alguna que toca. És a dir, jo he escoltat aquesta cançó i m'ha arribat. On? Al cor. Ningú diu, es que m'ha escoltat i m'ha arribat al cap. No. Tu dius al cor, doncs pel cor has d'escoltar. Home, jo, això mateix que deies, d'escoltar de l'alcorà recitat. Jo ho he fet alguna vegada d'anar a la i som cicada tothom amb el projectes no que I ara només ens queda un, veus? És es que només es fa música de pont del disc i tot això, mira, el, més original que això no n'hi ja està, i quatre. Bueno. S'ha acabat ja, eh? No, doncs això que deies del, de la cura recitat, jo alguna vegada he anat a la, una masqui, la, la una Masquita Mollet només amb, amb unes hores determinades que és entre la, el Magreb i la ixa, no? els diumenges, que fan recitació de jo no entenc res perquè l'àrab no, no l'entenc però només el fet d'estar allà i només escoltar aquesta recitació no sé, sense coses no? és una mica el que, el que deies tu eh, Desgraciadament en, el, en molts països del món àrab no s'ha cuidat molt aquest tema de fet i a vegades al Marroc eh, només la crida a l oració, és clar, aquella persona que ha de fer això ha de tenir un, un, unes normes, una veu tu quan crides a la, a la, a la a l oració has de cridar a gent que vingués a reçar doncs ho has de fer bé, amb carinyo, amb una qualitat musical, d'artística. i no a vegades mm, no saps diferenciar si està credan a la gent a reçar o que està fent o cridant a unes vaques que estan en el camp, que amb una veu fatal amb és un tema que jo tinc al meu punt de vista una mica negatiu, segons quin país que no s'ha cuidat molt. Però hi ha països que sí, que, a Turquia, a Aràbia Saudita, que això sí que es fa i la veritat és que... Per exemple, molts turistes que se'n van a Turquia diuen que quan hem sentit la crida a l'oració, no sabíem què vol dir, però hem sentit una pau, una cosa acta, pues, són coses que s'han de cuidar molt, i per això pues, hi ha clus, hi han llibres, com s'ha de fer la lectura del no? i però bé, bueno, si pues, a eh, Mollet teniu això, pues, mira, és un luxe, jo aquí a Santa Perpetua vaig a la i sí que l'han passat aviat un senyor que ho feia superbé, pues desgraciadament no es fa bé, només es fa com bueno, un ritual de resar tot això, però no, aquí hi Lec lectura tan bonita que tú podrás estar ahí dos o3 horas ascoltando sin saber pues no, no, no pasa desgraciadamente en muchos jogos, pero cuando pasa la brutal es que es brutal es brutal. Bé, un cop escoltada aquesta primera part de l'entrevista i per il·lustrar-la una mica us posarem un fragment d'un de, de, dels temes de l'últim disc de l'Orquestrat de Barcelona, que es diu Libertat, i la peça es diu Jerusalem. إله القدس في <تصفيق> الكفاني تذكر الروح Bé, amb aquest tema acomiadem el programa recordem que el, el podeu sentir repetit diumenge, el proper diumenge a quarts de 6 de la tarda al dial de Ràdio Mollet, 96.3 i que a partir d'aquesta mateixa mitjanit el trobareu penjat en el nostre, en el Facebook del, el nostre compte de Facebook, pas a pas eh, Molt bona nit i fins la setmana vinent تتكلم وانت على ثماني صور القمح